Анголон, Сержголон, Анжеліка. Книга шоста. Анжеліка та її кохання. Частина перша. Подорож. Розділ 18. Подібно до арабських ювелірів, Абдель Мешрат обробляв своє творіння з найбільшою ретельністю. «Скоро ви будете ходити так красиво, що ваша хода справить враження навіть на найзарозуміліших іспанських грандів», – сказав він. Змучений Жофрей де Пейрак зовсім не вимагав багато чого. У минулому він зумів настільки пристосуватися до своєї кульгавості, що цілком змирився з думкою, що вставши на ноги кульгатиме ще сильніше. Аби швидше почати ходити, скоріше знову набути звичної сили і можливості володіти не тільки руками, а й ногами. Досить валятися, він і так уже став руїною, і його сили зменшуються з кожним днем. Аби переконати його дотримуватись необхідних обмежень, аж до досягнення остаточного результату, Абдель Мешрат пояснив йому, що змінити ходу для нього дуже вигідно, бо так йому буде легше збити зі сліду своїх ворогів. Якщо одного разу він наважиться знову ступити на землю французького королівства, хто зможе впізнати в людині, чия хода нічим не відрізняється від ходи інших людей, того, кого колись називали Великим Кульгавим? Думка про такі несподівані хитрощі дуже потішила Жофрея Депирака і переконала його в усьому дотримуватися приписів лікаря. З того часу він почав так само наполегливо, як і Абдельмашрат, добиватися результату близького до досконалості. Незважаючи на болі за спокійливі бальзами та настоянки, йому довелося витримати довгі муки. Рана під коліном залишалася відкритою і боліла, а він мав... Згинати та розгинати ногу, привчаючи її діяти. Абдель Машрат змушував його годинами плавати в басейні, щоб нога не втратила гнучкості і, головне, щоб рана не закрилася. Часом йому хотілося лише одного – спати. А від нього вимагали подвигів не менших, ніж під час його втечі та повернення до Парижа. Лікар та його помічники були невблаганні. На щастя, арабський учений, людина тонкого розуму, умів зрозуміти свого пацієнта – Хоча їхня приналежність до різних цивілізацій, здавалося, могла б побудувати між ними непереборну перешкоду. Але вони вже зробили чимало кроків на зустріч один одному. Абдель Мешрат бездоганно володів французькою та іспанською, а граф трохи знав арабську і швидко вдосконалювався. Скільки днів протікали так у білому спокої магрібського будинку? Навіть сьогодні він цього не знав. Тижні, місяці, роки він не рахував. Час тоді припинив свій біг. Жодні шуми не проникали за високі стіни палацу. Туди не входив ніхто, окрім вишколених мовчазних слуг. Здавалося, що світ зник. Недавнє минуле з мороком і холодом тюремних камер, смородом Парижа і каторжної в'язниці в Марселі поступово застилалося серпанком і починало здаватись, Жофраю де Пейраку якимось химерним, страшним баченням, породженням його болісних кошмарів, а реальність. Яскрава, пронизлива, це темно-синє небо над зубчастими стінами патіо, аромат троян, що посилюється в післяполуденну спеку, збучується в сутінках, аромат, до якого домішується запах олеандрів і іноді жасмину. Він живий. Настав день, коли Абдель Машрат розповів йому нарешті про покровителів, чия могутність дозволяла йому, християнину, жити в самому серці володінь ісламу наче в магічному колі, де з ним не могло статися нічого поганого. З цих откровень він зрозумів, що його лікар вважає партію виграною, і його одужання тепер просто питання днів. Арабський лікар розповів йому про війни і заколоти, які залили кров'ю королівство Марокко. Граф із великим подивом дізнався, що навіть у Фесі час від часу відбуваються масові страти. Достатньо було піднятися сходами і заглянути за стіни палацу, щоб побачити шибениці та хрести, які майже ніколи не пустували, на них тільки мінялися жертви. Це були передсмертні конвульсії царювання мулея арші, у якого його брат мулей Ісмаїл вирвав владу із жадібним нетерпінням молодого Грифа, тепер правитиме мулеїсмаїл, і він хоче залучити до себе на службу його Жофрея Депирака, великого християнського ученого. Він чи, скоріше, той, хто його репрезентує і керує його діями з дитячих років, його міністр, євнух Осман Фераджі. Таємний порадник нового володаря, який ще не твердо сидів на троні. Осман Фераджі був за походженням чорний семіт. У дитинстві він був рабом марокканських арабів. Розумний і хитрий, він знав, що його завжди дорікатимуть його расові приналежності, якщо він не зможе стати незамінним. І він виношував безліч хитромудрих задумів, зі спритністю і точністю павука, ткав свою павутину, то струшуючи одну нитку, то раптом закидаючи і закріплюючи іншу, щоб зрештою задушити жертву, яку спритно позбавив будь-якої здатності до опору. Темношкірий міністр уважно стежив за всіма інтригами, які плелися серед знаті та в народі, що складався з арабів, барберів та чорних маврів. І знаті, і просто народдям були чужі ощадливість і розсудливість. Вони зневажали торгівлю, розоряли себе війнами і марнотратством. Тоді як розум Євнуха був дуже тонкий, і він чудово розбирався в комерції та найскладніших економічних комбінаціях. Новий султан Мулей Ісмаїл нещодавно завоював відоміще з Біблії землі на берегах Нігеру, де колись добували золото раби цариці Савської. Влада нового государя відтепер простягалася до лісів берега прянощів, де в тіні гігантських дерев голі темношкірі мили золото в річках, видобували його з подрібненого каменю і навіть працювали в золотоносних шахтах за углибшки 300 футів. Осман Фераджі розглядав це золото як основний засіб зміцнення влади свого вихованця, бо влада попереднього султана розхиталася передусім через його невміння управляти фінансами. Новий султан був у цих справах так само необізнаний, як і його попередник. Проте Осман Фераджі ручався, що якщо завойовані мечем Молея Ісмаїла золоті копальні будуть процвітати, як за часів Соломона та цариці Савської, царювання його буде довгим. Перше розчарування спіткало міністра, коли емісари, надіслані ним на південь, доповіли про незвичайні лінощі та зловмисність чорних племен. Золото їм було потрібно лише для того, щоб приносити його в жертву своїм богам або робити з нього бряскальця. Єдине, чим прикривали наготу їхні жінки. Що ж до тих, хто намагався змусити їх змінити свою думку щодо цього, то таких вони швидко відправляли на той світ за допомогою отрути. Однак тільки вони, ці чорні язичники, що поклонялися ідолам, знали секрети золота. Якщо примушувати їх силою, вони просто покинуть шахти та припинять видобуток. Таким був ультиматум, який переможені висунули переможцям. Великий Євнух був турбований цими звістками, коли його шпигуни перехопили листа, надісланого Жофреєм Депейраком вченому Марабуту-Сфеса. «Якби ви були одним із моїх християнських друзів, мені було б досить важко вас захистити», – пояснив Абдель Мешрат. Бо незабаром Марокко захлисне хвиля релігійної нетерпимості. Моле Ісмаїл проголосив себе мечем Мухамеда. На щастя, у своєму листі ви згадали про наші давні роботи з благородними металами. Це довелося дуже до речі. Зірки, з якими порадився Осман Фераджі, розповіли йому, що пейрак посланий йому долею. Він уже прочитав за ними, що правління узурпатора, якого посадив на трон, буде довгим і що за нього країна процвітатиме. Тепер же небесні світила відкрили великому євнуху султана, що в цьому процвітанні величезну роль відіграє один чарівник – чужинець і вигнанець, бо подібно до Соломона він володіє таємницями землі. Абдель Мешрат був викликаний і допитаний, і підтвердив передбачення зірок. Про золото і його здобич християнський учений, його друг, знає більше, ніж будь-хто з тих, хто нині живе, – сказав він. За допомогою хімії він може витягувати золото із породи, навіть тоді, коли при дрібленні не вдається виявити жодної блискучої частинки. Відразу ж було дано розпорядження доставити до Марокко цю корисну людину, яку щаслива для Молея Ісмаїла доля змусила втекти з французького королівства. Відтепер ваша особа є священною і недоторканною в землях ісламу, продовжував свою розповідь арабський лікар. Як тільки я оголошу, що ви одужали, ви поїдете в Судан. З озброєною охороною і навіть якщо ви вважаєте це за необхідно з цілою армією, вам буде надано все. Але натомість ви повинні будете якнайшвидше надіслати його світлості великому євнуху кілька злитків золота. Жофрей де Пейрак замислився. У нього явно не було іншого вибору, крім як погодитися піти на службу до мусульманського государя та його візира. Прийнявши їхні пропозиції, він здійснить свої бажання – бажання вченого та мандрівника. Він уже багато років мріяв побачити ті землі, в які його зараз посилали, і про які йому часто розповідав Куасіба, що народився там. «Я погоджуюся з радістю і навіть із захопленням», – сказав він. Якщо я впевнений, що від мене не вимагатимуть перейти в іслам, я знаю, що ваша релігія така ж непримиренна, як і моя. Хрест і півмісяць ведуть між собою війну вже понад 10 століть. Що ж до мене, то я завжди з повагою ставився до форми обрядів, за допомогою яких люди вважають за потрібне поклонятися своєму творцю. Я хотів би, щоб цей принцип застосовувався і до мене яка б пляма не лягла через мене на ім'я моїх предків. «Я не додаватиму до неї ще й звання ренегата. Я передбачав ваші заперечення. Якби йшлося про самого Мулея Ісмаїла, ваше бажання навряд чи виповнилося б. Султан, напевно, вважав би за краще нового слугу Аллаха на землі золоту у своїх скринях. Однак у Османа Фераджі, хоч він і добрий мусульманин, інші устремління. Служити ви повинні насамперед йому». А він не вимагатиме від вас нічого такого, чого ви не змогли прийняти. І старий весело уклав. Звісно, я поїду з вами. Я повинен дбати про ваше дороге здоров'я, сприяти вам у ваших працях. І хто знає, можливо, мені вдасться допомогти вам уникнути деяких пасток. Наша країна дуже відрізняється від вашої, так що я навіть подумати не можу залишити вас на милість нагоди і наших поганих доріг. За кілька наступних років Жофрей де Пейрак об'їздив розпечені землі Судану та тінисті, але не менш небезпечні ліси Гвінеї та берега Слонової кістки. До пошуку та видобутку золота він додав роботу дослідника. Він проникав у землі невідомих племен. Яких вигляд мушкетів його марокканської варти спонукав швидше до бунту, ніж до віри? Він зумів схилити їх на свій бік одне за одним, бо в нього... І цих голих дикунів все ж таки було що спільне, глибокий інтерес і любов до землі та її таємниць. Коли він до кінця зрозумів ту пристрасть, що споконвіку спонукала чорношкірих жителів цих земель з ризиком для життя спускатися в надра землі, щоб видобути кілька крупинок золота для принесення своєму дерев'яному ідолу, він воістину відчув себе їхнім братом. Іноді йому траплялося місяцями одному жити в лісі який вселяв страх його супутникам, мешканцям пустелі та узбережжя, навіть Коасіба, і той не смів проникнути в нього далі у злісся. Тоді з графом залишався тільки Абдула, зовсім ще юний фанатик, який раз і назавжди повірив, що білим чаклуном опікується сам Алах і що він має чарівний талісман. І справді з ним жодного разу нічого не трапилося. Барта, дана йому султаном, в основному була зайнята тим, що супроводжувала каравани золота, що везли на північ. Нарешті Абдель Мешрат сказав, що настав час повертатися до Марокко. Великий ємних осман Фераджі, надзвичайно задоволений результатами роботи білого мага, передав їм, що Мулей Ісмаїл бажає зустрітися з цим магом у своїй столиці Мекнесі. На той час султан вже міцно затвердив свою владу. Навіть у найвіддаленіших провінціях вже відчувалися сприятливі наслідки його правління. Сам народжений негритянкою, який зробив своєю першою дружиною суданку, він крім того набрав собі особисту охорону з найкращих воїнів Судану та сахилів з Нігеру та з верхів Євнілу. Це був зародок армії, яка була йому безроздільно віддана. Коли Жофрей де Пейрак їхав назад на північ, у золотих копальнях кипіла робота. Землі, де раніше панував розбрід і спалахували безчинства, були умиротворені. Дрібні місцеві царі схаменулися і тепер спонукали своїх підданих продовжувати роботи, щоб задовольнити північних володарів, від яких в обмін на золото отримували всякі дешеві товари, тканини та мушкети. Останні, як найбільший скарб, скупо розподілялися серед найвірніших. Після червоних варварських палаців на берегах Нігеру, Мекнес – місто жваве, багате, красиве, потопаюче в прекрасних садах, виглядало як втілення цивілізації. Любов арабів до пишності подобалася Жофрею де Пейраку. Та й сам він, приїхавши до міста у супроводі ескорту в розкішному одязі з чудовою зброєю, придбаною на узбережжі у торговців-португальців або в глибині країни у єгиптян, Справив на Мулея Ісмаїла сильне враження. Інший зазрісний государ міг би змусити його жорстоко поплатитися за таке відверте афішування свого багатства. Граф Депейрак уже мав подібний досвід під іншими небесами з Людовіком XIV. Однак він не вважав це достатньою підставою для того, щоб змінити свої звички. Проїжджаючи через місто на своєму чорному коні, ушитому сріблом-білому вовняному плащі, він упіймав себе на думці, що з байдужістю дивиться на нещасних рабів християн, що перетягують вантажі під бичами наглядачів, солдатів армії повелителя правовірних. Велий Смаїв зустрів його з помпою. У султана й в думках не було заздрити славі християнського вченого. Навпаки, він відчував себе задоволеним тим, що зумів добитися від нього таких значних послуг, не принизивши ні примусом, ні тортурами. За порадою Османа Фераджі, який сам не був присутній на аудієнції, Моле Ісмаїл не заговорював зі своїм гостем про предмет, найбільш близький йому, а саме про перехід в іслам, цього великого таланту, якому доля призначила народитися в країні помилкової віри. Три дні свят скріпили їхню дружбу. Коли урочистості добігали кінця, Моле Ісмаїл оголосив Жофрею де Пейраку, що направляє його послом до Стамбула – великого султана Отоманської імперії. Коли французький дворянин почав запевняти, що не здатний виконати таку місію, Ісмаїл спохмурнів. Йому довелося зізнатися, що він, на жаль, все ще васал турецького султана і сказати по честі, це турок зажадав у нього прислати до Стамбула білого чаклуна. Великий султан хотів, щоб той повторив цього разу зі сріблом диво зі здобичу золота, досконале для його уславленого вірно підданого пана Марокко. Ці вироджені, зніжені турки, що забули про віру, уявляють, що я тримаю тебе у вежі, і що ти робиш мені золото із верблюжого посліду, вигукнув мулей Ісмаїл, роздираючи на собі плащ на знак величезної зневаги. Шофрей де Пайрак запевнив султана, що залишиться йому вірним, і не прийме жодних пропозицій повелителя блискучої порти якщо вони будуть на шкоду пану Марокко. незабаром він був уже в Алжирі. Після трьох років неймовірних пригод у самому серці Африки він, колишній смертник, що дивом вирвався з тортур короля Франції, знову опинився на берегах Середземного моря з оновленим, зціленим тілом і глибокими шрамами в душі. Чи часто за ці довгі роки думав він про Анжеліку? Чи мучився тривогою за долю своєї родини? Правду кажучи, знаючи психологію прекрасної статі, він розумів, що будь-яка жінка вважала б себе вправі дорікнути йому за те, що він не присвятив свого часу гіркому жалю і невтішним сльозам. Але він був чоловіком і за характером був схильний завжди жити справжнім. До того ж, єдине завдання, яке він тоді собі поставив – вижити, виявилося неймовірно важким. Він пам'ятав часи, коли фізичний біль ставав таким болючим, що вогник його думок згасав, і він повністю втрачав здатність думати. Тоді він усвідомлював тільки одне – що він голодний, немічний, загнаний, що це смертельне кільце навколо нього стискається, і йому треба будь-що з нього врятуватися. І він рушив далі. Тільки той, хто воскрес, зберігає лише невиразний спогад про те, як він йшов до царства мертвих.